askotan pentsatu dut, nora ezean dabiltzan arloteek, kale bazterreko mozkorrek ulertuko ninduketela, nire atxekaben berri emango banie. Baina ez dut nahi, Aitortza egiazkoa bada, lehenik eta behin mozorroak kendu behar direlako. Gure sentimennduen egiatasuna ezkutatzen duen literatura erretorikoa. Patxi, Esquiaga. Itistan bat utzinezak Hene azkena diuen ebitera Hori oh, bera da Laguna undi bat Babesa undi bat Eskua undi bat Biotza undi bat Zen ilusione bat bera da Marxoak hamabi Zoionak gaita. E Kaixoetan on gitorri Itakara. Ititzaen ahots, eleder, ekaitz eta iidaiko etxe teklatxit baian eleder Gitangara yeah, denborako zua. Egunon eleder, Eztarria pixkatu ratuta, baina mentzaude aspaldiko partez, e? Eh? Bai. Kontutxoren bateko kontatuko diguz ez da? Bai. Baina nisztoria Eriuak pardintzen angin txipia Zeren ilusione bat Lengo hastean banatu ziren iparrak irresariak 2008 bat Euskarazko alorrean saritu diren Hiru lagunak gaur hementsi izango ditugu: Itaka Elena Sánchez Fuertes, Ane Adriós Solacía eta Mikel Iertza Etxabe. Hiru sortzaile beren hiru obrak eskutan hartuta Kaleidoskopikoak garaiz nagoen bitartean eta Pumori hogei urte da historia. Tei ur Eta gainera Sir Zincunegire egingo diogu bisita. Eta berarekin solazen arituko gara arteria proiektua, arteria plataformaz, arteriak aurten ere martxan jarri dituen diru laguntzez. Adio jarren mati, matialena, zikin ganan Hori guztia daren bat goizu eder batez, hementxe itakan. Egun honetzele. Aitonari galdetzen baldin baiago zenbat urte bete dituen, goizosa pasako duguak aso ele deremen, bat bi, irula, bost. Zer antzungo digu? Mm. Zer sandizu gaur goizean? Zaz pitatzetik? Zero. Hene. Zer sandizu gaur goizean? Zer sandizu gaur goizean? Zer sandizu txori onak eta zer gehiago askon baitetela de zer baititzen da zaitonarekinzuk jolastu antzerkiak egin jolastu mendira tipita pa joan natura maitatu bai, bai. ikaragarri maite degoaitona ezta bai egun polita pasa dezala gaurkoa eta gaurkoak jarraipena izan dezala bi harreta etzi bai ta horrengoan Zuri-zorionak, bi otzez! Gaur ama amabi Ba atzo amaika Bi otza egan dabil Taupadei Ematen diguzuna Izugarri baita Gaur zure urte muga Naigenuke aipa Ematen diguzuna, izugarri baita Eskerrik asko eta, zorionakaita Heutsi borroka bakarrari, izatera geltzegeko Zaren azaren lako utxez bakar bat gehiago Nagusitu zaitez, zure leku jabaduzu Bermatulotu, biatu aurki gezahazun Zun, kabia jabia hor dituz, izmerketa txiro Zun, Astena tan ale ber martxoak 8 ospatu dezue eskolan? Bai. Dantza egin dezue, abestia hau ere kantatu dezue, bisitatik izan dituzue ikasgelan, Miren eta Mari Carmen izan ziren aste artean, Irati izan zen aste azkenean zuen artean. Zor moduz? Ondo. Sei Ze kasitzen duten dozentzun zenioten Mari Carmen. Eh. Telmoren amonari. 14 urterekin eskola utzi izan I izan... Behar izantzla. Bai Eta lanera jo Eta handik urte batzuetara, ikasten jarraitzeko gogoa izan omentzen eta itzuli omenzan, berriro eskolara, ez da? Bai, Bai. Eta mirenek eramanzi zuen herri baten marrazkia bai. eta herriko kale horiek izenik etzuten, eta zuek e, harri behar dizkiozu, ez zuten eta zu ekarri berdizkiozue ze? Emakumen er? izenak emakumen eguna zelako. Eta emakumen herria osatzeko ere emakumeak ikusgarritasuna izan dezan herriko kaleetan merezi duteta ez da? Bai. Azte azkenan irati izan zen bisitan. Bai. Zein de irati? Eh, zu. <laughs> Das <laughs> egin ze zentuten baira direke? Eh, bertsoak eta silabak. Kontatu nizuen umetan nola joaten nintzen bertso eskolarara eta denon artean bertso bat osatu genun aurretik silabak zert ziren eta herrimak zert ziren azaldu ondoren, ezta? Bai. Bego denon artean bertso osatu genun. Bai. Lagunduko diozu kantatzen? Bai. Santagero duen joan gantatu nizuen, hori joa indela gutxi ikasia zenutelako, eta ezagutzen zenutelako, ez da? Bai. Benga bion artean, eh? Neska Mutiok Gure eskutan Dugunez Etorkizuna Gure Harre Dan presente izan behar da Berdintasuna begixikiak kolore. jantzi ditzagun. Laguna Urte oso zababaldu dadin Emakume eguna. Eta antxaarien kantuan eta jolasean eta, ezta? eta bai. esmatu zenuten zertzen errima eta zert zertokatzen zan utxunean jartzea eta idaztea bai. eta politia izan da astea, ez da? Bai. Zerbarkar balgeiago nagusitu zaitez zaur eleku jabaduzu bermatulotu biatu horki gezahazu Zurek jabia hortituz izmerketa txiro eta atzen eman buruari Ezkerrik asko leher gaurko bizitagatik. Gero bu lagunduko didazu, saioari bukaera ematen? Bai. Basoaz jolasera eta gero bueltan entzango zea, saio bukaerarako? Bai. Ezkerrik asko, eh? Ez <hazurra> Urrum eragoaz Aspalditi gatoz goaz, Baina Egan egiteko Esaltzara inoiz Iparra girresariak 2008 bat Iparra girresariak 2008 Aurreko astean aipatuenuen sariak banatuak zirela, Urriegi gaude. Eta egingo genuela sarituekin hitzordua. Urrillegi gaude. Baña. Poesia, prosa eta bertsoa hiru ate ditugu jotzeko eta sormenari leioa irekitzeko. Uski argitan, aučak izan. Poesia talean ere abeldarrain eta iratikoiko txakusatutako epaimaiak kaleidos kopioak lanari zari ematea du. Lanaren egia barakaldarra, Elena Sánchez, fuertes. Amatxen gainean, du. plazerra izan zen aurreko estiralean Elena ezagutzea, plazerra gaur orain txere egunonak ematea Elena Sanchez huerte eskai xota ongetorri itakara eta zorionak? Eskarrik asko irati, eskarrik aditzen. Elena, e, bisita egintzen egungo jorri aldera, zumarraga galdera urrutitik, barakaldotik aldotik e, bizkai aldetik, konta eguzu pixka bate, zer dagoen jasotako sari onen atzean? Elenaaren eskuetara Iparagirre inguruko inarriak iristen dira, helenak badu zerbait idatzia edo jartzen da idazten lehiaketaren arira. Nondik dator lehiaketaren parte hartzeko eh, irrikata prozesu hori? Nondik dator, eh, suposatzen dut ilusio zahar batetik. Eh, txikitatik idatzi dut, eh, suposatzen dut eh, umetan jolas moduan, <laughs> zinintzela nera bezaroan, segurazki behar <laughs> bihurtu zitzaidan mundu esplikatzeko behar e, horretaz. E, beti datzi dut, baina e, esan behar dut, aitortu behar dut, nire poema beti geratu direla kajoietan, karpetetan, e, batzutan bueno, pues, lagunentzako opariak ere izan dira, baina ez dira urrunago joan inoiz ez bizitzaren gora berak, Tarte batean e, idazteari utzinion, e, eta berriro sortu zitzaida behar hori jarraitu nuen idazten, eta ia ja, momentu batean pentsatu nuen, bueno, pues e, agian atera behar nuela horretxean gorgetan euken guzti hori eta, eta zan nuen, pues lehiak batera zergatik ez, et, iparragirre zaria zagutzen nuen, olane prestizio handikoa, eh berdinan argitaletxeak argitaratzeko irabazi argitaratzeko aukera ematen zidan eta sano hemen gauda hau da aukera eta bueno horretan egin nintzen eh ne, neukana e, ordenatzen, zukuntzen, batzutan berridaztea ere izan zen eh eta bueno horrela sortu zen poemari ba, animatu nintzen, eta bueno pues pos handi e, hartu dute saria izan da nire Lehenengo saria eta nire lehenengo leaketa. Lehenengo pauso eman eta bete betean asmatu. Elena kaleidoskopioak jarri dio diozu izenburua lanari kontaiguzu zer den kaleidoskopio bat? Kaleidoskoio begiratzeko e, modu bat. begiratzeko e, modu bat. E, horri pintzen dute poemarioaren hasieran e, John Berger, E, Irazle eta arte kritikariaren bi aipu e, dauzkat eta haietako bat modozte behar e, liburutik e, jasoa, bada e, solo vemos aquello que miramos. asko e, gustatzen zaidan e, esaldia da. E, pentsatzen dudalako en, gure begira non nipintzen dugun e, garrantzitsua dela. E, Poeak tsukuntzen eta bueno, aukeratzen hasi nintzenean, Konturatu nintzen be, pues, nire bizitzaren zati batze, seguela poemario horretan. Eta mm, e, zan, zako irakurtzen eta eta ezkertzen e, oartu nintzen ere bizitzaren izaira kalidoskopikoaz. E, segun nola giratzen dugun e, kalidoskopioa, albo batera edo bestera, e, koloreak diferentia dira, forma diferentia dira handatu iten da. E, bizitzan ere gauzak aldatzen diren bezala begiratzeko moduaren arabera. Eta liberan e, konturatu nintzen e, noen behin ere sekuentzia horiek erretikaatu duiten direla, eta bizitza ereziks e, betetzen den zerbait delaz da,etaban etorri zititza idan figura horik kalidosskopioen irudi hori. Eta arduan, bueno, pues, eh, horrela, eh, ato nuen de poemarioa, irusatitan banatuta, izpiluak, eh, formak eta koloriak. Ondo diozun bezala, eh, Elena, hori guztia eh, barneratzeko, hori guztiari forma emateko, eta hori guztia hitzetara eramateko ondo ikusi behar da, ondo ikusteko ondo begiratzen eh, asmatu behar da. Eh, irakaslea zara, Euskara eta Euskal literaturako irakaslea, E, hori bada ikaslei egunerokoan irakasten edo ikaslekin partekatzen saiatzen zaren kontuetako bat? E, zaiatu, zaiatu bai. <laughs> zaiatu hori da ure eguneroko erronka. Eta, bueno, batzutan ere posgarri esan da ikustea batzu ikasle batzuen gana, e, aile gatzen zarela eta bueno, pos, zerbait entzen zaiela se asko tan erripkatzen orain azaldu dan hasta o sea begira da la begirada non ipi eta seri reparatu eta eta bueno pues eh oh, irakurtzen eta lantzen ditugun horren bitartez eh saiatzen naiz horretan baina beti saiatzen naiz ere gehiago zabaltzen eta bueno pues bizitza ere horrelakoa da hasta eh interpretatu begi kritikoz, begiratu behar digula gausei eta e, eta oro, gurea ere ateratzen barruan daukagun eh begirada hori e, atera askotan aztertuko zen ituzten beste sortzai eta idazle batzuen lanak ez da git saritua izan den lana hau konpartitu ote duzun beraiekin eta aztertu ote duzun <laughs> oninio eta <ez? laughs> ondino ez, eskatu deitate, ba, batzo jakin dina daukate, eta noiz ikarriko diguzu zerra, noiz ikarriko, noiz irakorriko ditugu zure poemak, eta bueno, zondieta, aurrera <laughs> aurrerago.: Erreferentziak izatea beti da garrantzitsua eta erreferentziak gertuan izatea e, zer esanik ez? E, ederra, ikasleentzat entzat, egunerokoan gertuan duten e, irakasle bat, ba, idazte eta sortze eredu... Izatea, Elena, eh, lehenengoan pauso eman eta asmatu hemendik aurrera, zer? Bueno, pues eh, jarraituko dut, <laughs> jarraituko dut, eh, <coughs> hau, bueno, pues bultzada polita izan da. Ja, eh, <coughs> bueno, animatutan nengoen, ez eh, da kinere bizitzaren fasionetan, pues, eh, eh, honekin, eh, nire gehiago idatzi bihar dut... Eh, saiatu behar dute ateratzen eta, bueno, pos, honetan atera esean behar jarretuko nuken, baina honeke animatzen du aurrera egiteko eta, eta, bueno, bai, jarretuko dugu. Ez dakit poemarioa eskutan daukazun bai? hemen bai, daukate bai. Eta poemariaz gain e, itsasoa ere Izabalza bali daukazuantxe begi aurrean e, zenbait zenbaitolerkitan itsasoa oso presente dago bueno, nahi nai irakurri guzu poemaren bat pare bat poema itsaso zabalari begirak gu irrikaz mm -hmm. Vale bai aukeratuko dut eh, beto pues aukeratuko dut mm, Konstantin Kabafizen e, Itaka, <laughs> poemaren e, lerro batzuk e, azi erande dituen poema, Bizitzaren bidaia, hitz egiten dutor eta Konstantin Kabafizen haipua, bera Itakara itzultzeko bidaia nabiatzen zarenean egizu bidea luz izan menturez betea ezaguttzeez betea, Konstantin Cagafiez eta poemak dio. Zaldu ziguten txartela joan etorria zelako, ez dagolo egiteik bihurtado doa zen trenbide erdolduetan. Hirietara heltzean presakaibili behar dugu psikologoen konsultetara baina itxita daude beti. zalantza dardari zua da. Arratttzerio Tabernak ez dira inoz desagertuko esaten du makinista muskortuak existenziaren ausurdua zaritu bitartean. Eta mostradorea lokartzen diren edalontziai tristezadarie. Ametska lehioskopikoak, kolapsorako bidean errepikatu egiten dira. Mila formatan, mila koloretan. Egizu klik, trajektu no disponible. Ez inezkoa bidaia ni norekin akordatzea. Prosima parada, por favor, no nolbien sus objetos personalet taszioko sakarrontzian norbaitek jaurtiki du kilo bakar da Ger izateko beran du den Berandu izateko garaiz ira ganaria torquesnak go du lagorritzen dio mai su di alzarte y Ba eskerrik asko Elena, 1 kilobat bakardadek zenbat pisatzen ote duen dakurlea pentsarazten jartzeagatik. <Sarikisa> Eta eskerrik asko poema sorta hau irakurtzeko aukera emategatik, irakurlei oraintxe ondo zenion bezala Bermingan argitaletxeak argitaratu duen lan bilduma honetan, irakurgai bai daukagu Elena Sanchez Huertesen kaleidoskopioak. Lana, Elena, zorionak, disfrutatu aste eta segi sortzen. Ezkerrik asko eta ezkerrik asko denagatik eta zuek ere jarraitu zuen itakarako bidaian. Besarka destu bat, aio. Beparka da bat, Siluneak esanaz Zure espanietan Ineiduen poema Nekatu bat naiz Nekatu bat naiz Zure espanietan Ineiduen poema Nekatu bat naiz Iluna barrean maitalen etxeak oso urrun gelditzen dira Ibaiaz beste aldean Kaleidoskopioak Elena Sánchez fuertes. Gar izatekoran den ndu izateko gar gure zain dagoen Iragana. Odolago... Iparragirezariak bi eta gogeita batean poesia lorrean saria jaso duen lana? fotos. Sí. Venga, vamos con 83, a ver. Venga, ¿eh? no la hemos hecho entera una vez. vamos ¿Grab o no? Sí, sí. O sea, Eman zen idan itza, apar gainean bitza, uin galiurrean. Odeitzan aingura, itxasohane huria, maite berbazuria, promeshte Batzuk lehenengo ziritz dira Iparragirre sarietara, beste batzuek ondo ezagutzen dituzte Iparragirre sariak. Itzas bazteran elmaseridanitza, aparagianbiza uin gariurra. Orre... Iparragirre sariak 2019ean antxezen Ane Odriozola hasia Urretxuko udalean Saria jasotzen narratiba alorrean. Ki... Eta bi urteren ondoren antxe berriro, Bere buruari eta epai-mailari erronka, bota osten era, era, inor, Sortzea besteak beste horixe delako, la seder bat. Idazle handi bat sekulako ibilbidea egxein ari dena, Ane oddrigozola has Ziak aiixotangitorritakkarata zorionak. Bai, ezkergazko eta egun on da noi. Ane e, ezagutzen zaitugu ezaguna zara lan ederrak ari zara sortzen e, gaztelaniaz. Orain dela bi urteko hartan zenionzuk zeuk, ezta? Eh, saiakera egin eta apostu egin dute euskaraz sortzeko alegin honetan, ipuin bat sortu, sariketara aurkeztu, epain mailaren gustoka sortatu eta saritua izan dalana. eta bi urteren ondoren berriro jarri zara horretan ezagik tartean euskarazko sormenari tokia egin diozun zure e, ibilbide sortze bete horretan ez segia san es eh Lanpetuta ibili e naiz erderazko eleberriak eh ba hori dazen e, publikatzen, book e, prestatzen, da bueno, oso Lanpetuta ibili e naiz eta nike egia esan euskera ipuietarako gustendut Eta, eta ez, ez dut parte hartu beste, beste lehiaketaren baten, edo ez dut ezaregin. Baina, bueno, iparragirre zariekin oro, osoro itzapen politian eta jo, ba, berriro bazetorren beste beste dizio bat, pena baten zian parte ezartzea, eta esan, bueno, ba, ba, benga, ba, berriro saiatuko gara. Ala kontatu zen egun, saribanaketan, hain e, justu aurkezpena prestatzen ari zinela, lan ez lepo dela, baina erakarri zinti ustela, oinarriek e, oroitzapen goxo horrek tira, tira eginda, zeure buruari esantzen egola hartu behar ditut, egun batzuk, ontarako, buru beharri jarreko naiz, eta ipuia sortuko gud. Zein da haneren sortze prozesua, zeure buruari hori esaten diozunean, eta erabaki hori hartzen dezunean, bueno, gainerakoak, parte txuates utzi, eta honetan zentratuko naiz nondik nora hasten da ane ipui bat sortzen edo nondik nora hasi zen ipui hasi ziren ipuinau sortzen hasiera baten e, parte ez hartzen ere pentsatu nunts eh bueno urriak 19 neukan hirugarren eleberriaren aurkezpena eta lau aurkezpen egin behar ditu lehengo aldiz e, aurreko bigarren el, e, liburuarekin e, bueno pandemia ardian genden etzan aurkezpenik egon eta lehengoarekin ba nuen. eginuen orain lau ziren ordun lanpila ba, neukan Zaurriak 19an aurkeztuan hon eta, aurkeztu eta Iparragirre sarietaraka aurkezteko epea ba ur, e, urria sierantzan. Eta izan un, bueno, ez tauka demorarik, ez tauka demorarik eta ez naiz aurkeztuko. Baina e, nik lanea biden, kotxen horre egiten ditut 20 minutu juteko eta 20 minutu tortzeko eta tarte horretan bai hasi nintzen pentsatzen, joeta zerbait okurtzen bale zait, edo gaia, gaia balima daukat argi igual egun batzu gordeko ditut. Eta laizan zen kotsen nijoala pentsatzen hasi nintzan, be bueno, eta zeri buruz idatzi dezaket. Aurreko edizeoko ipuiazen ba hori gerraziaren inguruko istorio triste baina polit bat eta hain honetan zerbait egin nuen. Eta ez nekin zer eta alako baten eztadaki nola bon ba bueno, hori batitzzu kottzen zua zela musika zuten, eta eta hori burua beste toki baten eta alako baten pentsatu nu jo eta eskutitzen susatuutako istorioa sortzen male badutt. Eta ideia horrekin, ba ja sta, eh aztenaiz, mieznaiz jartzen idazten e, ideia argi euki arte. Ba daude beste idazle batzuk azten diela, ba hori, hasi idazten eta bueno, ber nora eramaten hauen honek, ez? Ni ez, ni jartzen aizenerako oso argi daukaz. Horregatik ba hori, lanea biden junetorri, junetorri, junetorri eta ja jarriaintzareako, ba neukan argi ta garbi, zein izango zen protagonista, zein mate eskutit izango zian, zer gertatzen zaion protagonistari, eta horregatik, ba hori, gero idazteak ez beste kostatzen oso argi daukadalako buruan, zer idatzi nahi dudan. Gorde nituen, ba hori, hiru lau egun hortzarako, eta ia hor dena gaion jarri nintzenen, ba bueno, ia hor, irten nintzen, irte nintzen, zetia buruan bat zegoen. Eta bigarrenez ez, limurtu dezu epaimaiaan, bigarren bigarrenez e, jarraian, zuk ondozen bezala, oso lan ez duertina aurkezuta. E, sarrerakoan esaten dizun Korapila kon doltzen. Do estutzen dakien idazlea da Ane Maribida protagonista. Alzheimerra diagnostikatzen diote, eriotza begibistan du, eriotza gertuan du eta askatasunez indartxu bere beretik sosegua handiz, Erabaki irmoa hartzen du eta erabaki hori gainera Sortu eta eraiki egiten duz bere, bere inguruarekin? Bai, bai, bueno, nik, ba hori, neukan protagonistak alzemerakiko zuela eta perak erabakiko zuela, ba, bueno, ba, gaixotasunat niga inditu horretik, nik indituko dut, eka, gaixotasunat, ez? Nahi dudan bezala, nahi dudanean, eta, eta ba hori, nahi dudane egingo dut. Orduan duan, ba, bueno, ba, jakinda bukaera, guztatzen zaidanada, hori, astea era baten irakurleak ez duela, espero. Nik badakit bukaera, Baina nahi dudana da irakurleak irakurtzea eskutiz bat, bigarrena irugarrena, laugarrena eta zazea baino hau zergetik ari hau egiten edo ez ezulertzea ez eta gero ba hori seigarrengo eskuti izan po, bon, Ordun horraz salttzen dut eh, ba hori benetan zergeitik egin du, zer egin dun eta eta dan ere. Neretakogolako historiak idatzean jok, jolasztea bezala da. Jokua bezala ez nik badakit bukaera. baina irakurleak ez. Orduan, guztatzen zaidanada, ba hori, puzle baten pieza guztiak osatzen jutea, baina irakurleari erakutsi gabe karta guztiak, ba, arte. Orduan, ba, bueno, ba, prozesu politia da. Aizpari esaten dio maribik. Nahi dudan moduan noa. Nahi dudan lekura. Eta nahi dudanean. Garaiz, nagoen bilartean, e, jolasba bata, puzle bata, baina... Esan nahi haundikoa ere bai bere osotasunean ane? Eh? Bai, bai, eta bueno, eta gaia ba, oso gogorra da, e, altzein berra oso, oso gaixotasun gogorra da. Eta, eta bueno, ba, eh, landu nahi nuen erabaten eh, umore pixka hartuta, eta, eta, bueno, ba, ez, ez er, e, ipui triste tristea, eta esan ez, bueno, ba, bai, hau daukat, baino behintzat, E, nik hartuko dut erabakia. Ez dut gaixotasunak nere partez hartuko erabakia. Orduan, ba, bueno, ba, bere zailtasuna hori izan ez, e, Alzheimerra tratatzen duen ipui bat ez izatea, ba, drama bat. Eta, ba, hori, maribi oso emakume resolutiboa bezala jarri get, eta, eta azkenean, ba, ba umore puntu batekin, eskutut guztiak dute bere umore puntua, Eta azkenen bai irakurtzen duzu eta ikusten dut bereekin ezakiz bat egiten duzula eta ez duzula dabaitu. Ba, ba, oso ondo inden duzu. Nahi duzu ne inden duzu eta eta oso ondo. Ezakiz iruditzen zait, azkenen berekin, ba hori bat egiten duzula. An eta orain zer? E, trilogia osatua dago. Eh 2 ipuin euskaraz sortuak e, daude eta sarituak oraintze zertan da aneren buru edo zertan dira neren eskuak Ba, beste laugarrengo eleberri batekin nabil, baino ja ez dakibolako trilogiaren jarraipena. Nereztako trilogia ja amaituta dago, irudira, eta historia gaina irugarrenean ondo bukatzen noen, etxegoen ezer ez, ez, ez zabalik geratu, eta orain ba, beste gauza desberdin batekin. Eta gaina, ba, bueno, nere zalantzak izanituen, baino zailtasun berezioat bat du eleberri honek, ze amasi jarren bera zor dokumentazio lan ikaragarria gondak da hane, behonda izula egiten arizaren guztia gatik, zorionak eskuratutako sarionen gatik eta segi sortzen? Ba, eskerrik asko, mi esker, eta bueno, ber, hemen dik bi urtetara oso zai izango da, baina, bueno, aurkeztu, seguro irparragirretara aurkeztuko naizela zela, zati hori ba, oso, oso oroitzapen politia daukat, eta gainera nerezako erronka berezia daukat euskera zidazteneten momentu bakarra da, Eiparagiri era kon sortu ditudan ipunetarako. Eta oso ondo dezu beraz segi horretanea, an edo hemen berriro elkar ikusteko aukera izaten dugun besarkea estu bat eta ondo paseguna. Vale, va ba hotze egiten du eternitatearen ateetan, baina beren nahi eta gogoz, rebeziaz, artigezko jertxe egiten dakienak, luzerako goxotasuna ziurtatu du. Anek, tiramaribik, zuzen-zuzen ekarri du leherro artera, gaixotasunaren xotasunaren bezperako angustia, irakurri ezaren nabari daitekena erabakiak irumoki hartu aurreko unetan. Izan ere zer den, erabaki bat irumoki, askatasunez hartzeko gai izatea, zer den ilurren dagoenaren hitzetan angustia hori ezan zematea. Askatasuna, sosegua, patxada, eriotzari noiz, non eta nola begiratu nahi diozun jakin eta erabakiaren neurriko pausuak ematen jakitea. Besteak beste, hori ere bada, bizti askatasuna. Aritmetika aritmética me derrabé esta polita se me dec más billos todo no lo haré maragrita ya no queré que has odurioztola ziak irabazidu narrativa alorrean iparak gire sariak 2008 bateko saria. Poesia, prosa eta bertsoa. Mendian gora haritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urganean bitxa, kantatu nahi du bizitza. Zumarra gaur etxeko bertxo eskolako kidekozatutako epaimaiak, aurtengo saria pumori, hogei urte bertso sortari ematea erabaki du. zenez bazaititza, <stitutik> Dua dan zan jarriko luke jainkoa ba nintzat. Mikel, ari hortzatxabe, kaixo eta ongetorritak Ez, ezkerrik asko, ezkerrik asko, bai, zer moduz? Ondo, Mikel, alako batean iristen da, deia. E, Mikel, zara, bai, zure lan aukeratu dute... Iparagirre sariak 2008a batean, bertxene alorrean. Zer sentitzen da alako momentu batean? E, alako unkiduraz, alako sentimenduz, alako emozioz egindako bertso sorta batek saria duela jakitean? Ba, ni uste dut, bueno, emozio asko batera etortzen direla, batez ere en postasuna, eta nola baiteko ere bai, ez? Azkenean, bueno... E zeugere literatura munduan, ez, e, mugitzen zara iratetazkenean, nik era afizioz e, egiten dut egiten dut egiten dut baina e, zerbait bidatzen dudanean gehiagotan tokatzen da, <laughs> zaritu ez izatea, ez, orduan, albi teori askotan izpero gabean jasotzen dezu egundoko postasuna, eta gera ipatu duzun bezala bakazu honetan, ez, Bueno, barro-barotik egindakoak eta sentimenduz egindako bertzo bereziak direnez, bau, bueno, en, postasun bikoitza izango genuke bai. Garbi zenuen, zer ta zitatzen zenuen? Ogei urte, urte urrean, bora bila, pumorin, bostargi piztu zirenetik zeruan? Bai, bai, bueno, garbi azkenean e, horre dako gertakariba gertatzen danian, da, en etxeko kainur biletik ukitzen gaitu, gaitu enan gertakari batek, bueno, beti daukazu, e, bihotz buruan beti daukazu. Eta, bain, niri idaztea beti gustatu izan zait eta egia esan, normalean, ipuña eta poesia poesiera joera ere gehiago daukat, eta bertzotan aritu izan naizek e, kantuan eta, idatzean gutxiago, baina, hemen hor buruan baneuskan lehen dikere ba, ideiaak bertzoak eta, En, pixka bat ikusi nuenean, ba, zarik hau e, zegoela edo setorrela, ba, leo bate batzuk egiago, lehenago ba, eoleenago bat forma ematen azkin nintzen. Bai, e, garbineko, pentsatu nuen, gainera, hogei urte beteko didira, urte horren berezia da, eta pentsatu nuen, bueno, haus eda momentu agian e, e, sentimenduak, ba, paperera eramateko, bai, Konta eguzu, Mikel, zegertatu zen Pumorinduela hogei urte, zertan ze anaia, han? Bai, azkenean, anaia antze bilen, ba, bueno, beste Euskaldun asko joan izan, izan diren moduan, ba, bueno, en, en, mendira, bakozamenaren bilia, askatasunaren bilia, eh, kirola egitera, laguntasunaren bilia, Eta bai, 2008an eh, amara laguneko espedizio bat, joan ziren Euskal Herritik, eh, Pumori da. Pumori, ba, emalaian bueno, dago, eberisten eh, ondoan dagoen eh, mendi bat da, zazpi mila metro eta geixiago dituena. E, eta bueno, eskarmentuzko jendea joan ziren, zazpi eh, gipuzkoa, rete irunazar, pa ba, e, bueno, ibilbide hori horretik egina zutenak, ba, eh herri-herri inguruko mendietan, gero Pirineotan, gero Alpeetan, eta bueno, ba, expedizio haueu jo zuten, gustatzen zitzaien, eh mendi hau, oso mendiera kargarria da, eh izateaz gain. Eta bueno, en eman zuten ba pizka bat eh itzai moduan ere esango dukoa, berantsio irur eta orain dela urte batzuk en anet hiltzen, bueno, aizarnar azpetiarra, pizka batek idalanak egiten eta beste Benantxo Everesten egona zen eta beste 9ak ere baskarmendukoak ziren. Eta bueno, e, besteentzat ba Himalaiarako lehenengo saltoa zen, ba imaginatu Mendezalde batentzat 6 e, izan daitekeen, ez Himalaiara joatea. Eta bueno, hor joan ziren e, ilusia horrekin, bai. Ogei urte, zer da denbora, Mikel? E, pentsatzen dute, ogei urteren bueltan, tartean egun, haste eta iabete asko egonaren, norbera idazten jartzen denean, oroitzapenak berritzen eguneroko horretan, e, bizi-bizirik sentitzen duela emozio eta sentimendu bakoitza, eta hori bertxotara eramatea, hori sormenera eramatea, dena delakoa ere e, erabiltzen duzu nadirazpide hori Ederra dela norberaren zatezta, eh koneksio moduko bat izan daitekeela, lasaitasun une bat sentimenduei hitz bidez forma emateko modu bat. Nola sentitu duzu zure burua? Eh, lanketa hau, sormen lanketa hau egin bitartean? Bai, bai. Hen hasiera batan beldur pizka batekin ere bai, gero ausardiarekin ere bai eta bueno, pentsatu noen e askotan, bai, bere garaian e, familian eta itsegin izan genuen, lagunekin eta ere bai, en, gero agian nire izaher aldetik ere ez naiz agian bestakit pertsona ireki hau da sentimentuen inguran askoa dirasten duen horietakoa, eta bai, ala ere da noski danoski, bai, itsegin izan dutez, honetaz, itsegin izan dugu, eta bai, orain honetan egia da pixkat, e, or, Ausardiazko hausibat egin behar izan nuela. Azkenean pentatu nuen, bueno, en, en orain lehengo konta berritu behar ditut. Baina, bueno, niri duitzen zaitbentzat hor, eh, esakit, eramaten den eh, dolu hori edo nola baite eh, gainditu ez du dezango, baina bai, bueno, azira kurteetan batez ere, baina nik eh, naiko bueno, onartua edo daukadala orduan. Sentzu horretan, eh, fase hori pasa nuen ez, bai, ausardia momentua izan da, Baina en azetze momentu bat ere bai. Ziz, azkenean, e, en, bueno, pentsatu dute en, beraiek daude ba, en, gustoko lekuan edo esan daiteke, en, maite zuten mendia, eta bueno, ba horren ba, inguruan idasteak, ba, bueno, satisfakzio puntu batekin ere bai. Bai, hau ere bai, baina bueno, azkenean esan da, ba, pizka bat agian urteriko gorrenak edo pasata daudenez, ba, pizka beste ikusmira batekin. Mikel kantatuko eske pare bat bizpairu bertxu horrean izango duzu ta sorta. Bai, aurrendakoa bertxu sorta, eh, e, Sarriema tekitaldia egintzenean sumarragan e, lehenengoa 3.a kantatu nituen, orain ez dakit, onde irutsen bazio pentsatu dez beste bi kantatzea, eh. Bizkaia aldatzeagatik da 8 8 sorta da. Orduan pentsatutue bigarrena eta 8 kantatzea, eh? eta aurretik aipamendxo bat, ze 8garrengo bertsuaren hasi aipatuko dut e, Zabaleta, ba Zabaleta hori aipatzen dut e, e, Martin Zabaleta liburuarienez ba lehenengo euskalduna Everestera igo zena. Horregatik egiten dute referentzia. Orduan bigarrena eta 8 e, so, eta 8garrena kantatuko itot, hmm? Ba, nahi duzuenean. <laughs> bale. Zadira ogei Beste amaika ernegu Mila otoitzta erregu Baina ilotz bost aingeru Bainat ta zezar aritzta jabi A inaki ziren sendu bost ilotzak an gelditu ziren bi hortos izotzimendu gertatu zena oraindik ere Ezin dut burutik kendu, modu batera edo bestera zuen alboan gaudegu. Distanziaren gurpil zoruan, asko maite zaitustegu asko maite zaitu stego. moduan, zuek zenuten orduan, ilusio bat munduan, amets polit bat buruan, pumoribera bera zenuten amets, ame berezten onduan. Amarlagun joan erdiak bueltan, Beste erdiak galduan, Elur hausiak zizelkaturik, Eri horekin gu duan, Gora begira hartzen geragu, Oeratzeko ordu Izardir-dir ikusten dira Himalaiako zeruan, Himalaiako zeruan. Historia se embatondarale tan cavitucuda nire memoria Hortze bost mendizaleren historia Emandu angustia Izembeten mandudan kambura Zembate manduden barrura Imalaiako zeruan dirdir dirre egitenten 5 historia. Hakina inunke se uxaen. <totipen> Mikel Bejon de Sla, oroitzapenei, emozioei, sentimenduei hitz bidez oihartzun egiatek zorionak. Eskerrik asko, eskerrik asko zurei eta eh, tarte hau eskintzagatik besarka estu beteta segi sortzen bai bai besarka bat eta berdin Zuek ere segi sortzen horrela sai gara, atuko da egunerokoan pauso txikiak emanez hori da ondo. alea yo alguna pasada <totipos> Ta giroa, bihurtu arraroa txipenezko limboa, joa ikenuen ondoa. Zure homenez landatu gendu netxe aurrean pagoa, urterik urte, azten ari da, gero eta undiagoa. Zuga niniak dugu pagoan bihotz gogoa, bere ostoak zabalzabalik zube doa. Ango elurrotza bihurtu dadin, gure maitasun, beroa. Pumori? hogei urte Mikeai iortza etxabe Soak ez du gaudu zure izena Gure hazen hondar zortan Olatuak ez hau zure irriak Horaini naiz mare hata Koran zen no. Zuzinen prota honesta Baina nina ezgi doela Arteria Fabrika Esperientzien sorgune, ezagutzen transmisio gune Artearen bilaketakune Gure Arteria fabrikaren ahotxe eta aurpegi bat da asier zinkunegi ere na, asier zinkunegi kaixo eta ungetorri itakara? Kaixo, egun ondeloi. Asier denboratxo bat bada, iabete batzuk urtea egina, e, hemen ere bueltan izan zen justegun, e, itaka saioan, zuzeu, eta e, anaia arteria zertan zen, arteria martxan jartzeraz zijoala, konteguzu pixka bat, zertan den, orain txibilbide honetan, Nunko katzen dene arteria fabrika? Bueno, ba, une honetan esan behar dugu arteria fabrika bere azkundean aurrera doala. Ja da, laro geita mar batkide baino gehiago ditu, e, osa era oso anitza da, gizarte hiljak daude, kulturera hiljak daude, e, udaletxeak daude, goierriko eskualdeko udaletxeak daude, laro geitatiko goierriko sortzale daude, arteria sarean, eta hainbat ekimen martxan jartzen eta hainbat lanildotan lanean. Aixerze garrantzitsua den itzori, ezta sarearena, e, elkar lanerako, elkarrezagutzarako, indarregiteko, gunez berdinak aberasteko? Bai, noski oso garrantzitsua. E, gukusten deu E, errealitateak eskaintzen dizkibun erronkei denon artean egin behar diegula aurre eta horretarako nahita eskualdia sareak sortzea eta ezagutzak eta proiektuak partekatzea. Errealitate oso komplexu batean gaude, e, UN oro erronka jartzen dizkibu aurrean eta oiei gukentxatzen dugu baera haman komunatuaren eman behar diegula erantzun. Sortzaiak beharrezkoak ditu bultzadak, sortzaiak beharrezkoa du e, babesa, hitzala e, esku hori, iaz, e, lehenengoz abian jarri zen zenituzten e, sortzaientzako diru laguntzak. Zemuzko e, balorazio egintzen e, lehenengo deialdi hartan, bigarna martxan, datak erokontatuko diguzu, emango diguzu, bigarnaren berri, e, zertan gauzatu zen lehenengo hura. Bueno, va ba, emaitza bikaina izan eh Goierriko eskualdeko sortzaileen da eragileen 22 proiektu aurkeztu ziren diru laguntzetara. Eh generoaldetik oso parekoa izan eh okerrez banago 20 horietatik 10 gizonezkoenak eta besteak emakumeezkoenak ziren eta eh aurkeztutako proiektuen artean analisasuna izan nagusi arte disziplina desberdinak, ikuspegi desberdinak, bueno, oso interesgarria izan zango, horatu behar deu proiektu irabazileak eh, Josun Marotoren Masala Soul proiekt, eh, Maite Arbonies eta Amaia Iturrio zen Lurretikan, eta beasaingo go, ikastolaren eh, kultura kolore proiektuak izan zidela. Sein mila euro banatu ziren, idu proiektu hoien artean, bi euro proiektu bako izaren zat, Eta trukean ba Herri Desberdinetan egin ziren proiektu hien eta egiten ari gara. Ze ora ez dago itxita, lehenengo urteko saioen aurkezpen horiek ez daude itsita eta aurrengo diru laguntzen deialdia abenduak 31an irik izan eta une honetan ba dira, e, bilatsailea Beidera lidera sustatzeko atalean oraindik proiekturik ez dago, badaki guzpare bat aurtesteko direla azken egun hauetan eta plataforma atalean bederatzi proiektu daude aurkeztuta. Bei alde egin daide Goierriko sortzaile guztientzat beraien proiektuak aurkeztera, ze diru laguntza hauek zentzua dute proiektuak aurkezten badira eta mantenduko ditugu urtero proiektuak aurkezten baditu jendea. Lengorrean azken egunetan 10 proiektu edo sartu ziren, eta espero duu orain ere, ba, beste hainbat sartuko direla. Badugu badaude sortzaileak esaten ari zaizkigunak azken egun hauetan, ba, aurkeztipo dituzela proiektuak eta, bueno, ba, oso pozik alabada. Hortze deialdi zozen zuzena e, sortzaile egiten zaiena, ari zinen kontaketa horretan, e, e, beste puntu garrantzitsu bat azaldu da xier. Mm. Beka bere esku hartzen duen sortzaileak aukera izango du bost, herrigunetan berak egindako proiektu prozesu hori e, aurkeztekoa e, ezinbesteko lotura elkarlan hori eta sortzaileek publiko egin plaza bat izan plaza hori herrietako guna garrantzitsuetan sortu E, erritarren gana iristeko eta herriak ezagutu dezan sortze prozesu batean e, atzean zer dagoen. Lotura hori ez da, intimitatean sortzaileak egiten duena publikora atera eta bermatu bosplaza hoiek aurkezpen hoiek eginditzen. Bai, ala da, azkenean sormenak edozen arte disiplinatan e, zentsua du hartzalea bali madago gero. Gantza oso erretazora zoragarri bat eta oso impactantea sortu ezaketzu, baina hartzailerik ikuslerik ez badago horrek zentua galtzen du. Azkenen erritarrak osatzen du artea. Artea hartzailean sortzen da, bere. Piezagatik ikustean zuri sortzen zehizkizun galderak, emozioak eta abar, hor dago artea, ez? Eh? Hor e, sormenak azkenean hartzaileak behar ditu eta tirura guntza hauen e, zaugarritako bat da basortzaleak bere sormen prozesua eskikatu eh, behar diela herritarrei erritarrei, nolabaitere erritarrak konturatzeko arte disiplinan teknikak daudela, lan handia dagoela, proiektuak ez dideela gusetatik bapatean eh, gauzatzen. Eh, Uzen dut artearen balidoa eh, gizartean galtzen ari dela, edo gizarteak ez duela behar bezala valoratzen artea, eta derrigorrezko ikusten deu herritarrek ezagutzea gure lanat zein den lan horren baliuaren onestena emateko eh? Danea, hoge, ez gaina diru laguntza huen ezogerri nagusietako bat da eskualdeko sortzaileen proiektuak direla eta sortzaileak berez bere eskualdean jaso behar luke ererenozimen burika ondiena oso on gidalago Gipuzkoan Euskal Herrien den Espainian edo Europan ezagutzea baina zure herrian zure dana baloratzen ez balimante hautzen deu hor E, arazo bat sortzen dala. Eka aurre, aurre egiteko estrategia bat dira dilu laguntzaudek. Ezin bestean, e, e, sortze lan horiek ardatz gizasku idak izan behar dituzte? Ba, enoski. Gupen txaten deu, artistak puntzio ose importante bat duela gizartean. E, noragirak martatu behar dituela e, bere lanarekin eta horregatik arteriaren ardatzean daude artea eta giza eskubideak. Hau da, errealitateak eskaintzen ditugun erronka hoiei artearen bidez erantzunez, errealitate horretan eragin nahi dugu aldaketa positiboak sorteko. Ba, argi daude puntuak eta deialdi zuzen zuzenean goierriko sortzaiei asteartera bitarteko tartea dute martxoaren ama hostera bitarteko tartea Gauzatuak dituzten beraien proiektuak e, aurkezteko diru laguntzetara, e, arteria.eus atarian informazio guztia, hasier iker esku eman da bejanndaizzu egiten ari izaten lan guztagatik, eskerrik asko sortzaile begira da honetatik, e, ideiaak einggarbi zanik gure eskure errazteagatik eta bultzadetan nimoengatik. Bueno, Eskarrika eskauzioi, tartetxo hau ematea gati, gurea hotxa goierriko eskualdean entzun dadin Eta animatu sortzailak, kulturera gileak eta gizarteera gileak, bat, diru laguntzatara orkestera. Zuko esan da zun bezala e, webgunean daude oinarriak, e, bi atal daude, plataformakoa eta bilatxaiaren erabilera sustatzeko diru laguntzak, eta guztoz jasoko ditugula proiektu guztiak. Gero arteriako bazkilo guztien artean boztatuko deu aurten autatutako proiektuak zehintzik biren eta herri-zerri proiektu horre horiek mugitzen hasiko gara aldan azkarrel. Lanzora garri egiten arizaret eta eutxiorri elkarlan erako sortza iok prest. Aixer, bezarka estu batetan dopa seguna? Bai, bueno, bukatzeko gauza bat esan nahiko nuke. Esan, esan balagotat artea. <laughs> Goierriko hainbat ikastetxeetan arteria Herrizoma eskolan proiektuak garatzen ari garela, bai Gabirrin, bai Legorretan, bai Beasainen eta bueno, e, proiektu oso ederra dala eta parte hartzen ari diren irakasle, ikasle, ikastetxe eta Goierriko sortailei animatzen man lanbikaina egiten ari direlako hemendi. Ba, ezin bestekoa da nezkuntza horretan Ari ere, ari zarete ondo ari gainera eta segi horretan. Besarka destu bat hasierreta eskerkasko. Bile eskertzu egin eta egun bikainerizan. izan. eskertzu egin. Goi horriko sortza egin deialdia. Arteria.eus. Huegunean bat dezue... Argi, arteria diru laguntzen inguruko oinarriak badituzue. Arte eta giza ideak ardatz artuta. Partekatu bertako herri eta herritarrekin, partekatu inguru gertukoen arekin, zure lan prozesua, zure proiektua. Arteria fabrika bihotzak taupakase egi dean? Eta egin behar duenean dardar -dar, egin duzan. pozauden amak zizun esan Eka hitz horrelako etan zai izaten da Epea iztea ez da Martxoak sortzirako zenuten jarria baina ondorenean ere iristen dira Baina iritsi, tan tan iritsi da bakarren bateu da beste eta ongietorre izan da dira ez dira, ongietorreak bira, sormen Sortzeak ez du Epe Mugarik Sekula ez Jakin zen ez aken Argi ialdia zabaldu zenten izetara, sortu zure estrofa eta bat egin. Ipuinetan ez bezala kantu ederrarekin eta iritsia, handik eta hemendik, umek gazte eta helduen sormenlanak. Bai Antasunaen aldeko proposenean ba, jaso deguna ere ba oso anitza beza. E, hogeita hamar bat lan estrofa... Olerkiak ere jaso ditugu, behar bad musikara eta kantura guztiz egokitzen ez direnak baina azormen lan oso ederrak ez da. Ham bi urtekoen lan asko ditugu, txikiagoenak ere bai ikastetxe mailan egindako lanketaren ondorio helduagoak ere bai, neska mutil orotariko ez da eh gurasoak beren semealabekin ere aritu dira sortzela horretan eta oso oso pozik gaude jasotako harrerarekin, parte hartzearekin eta eta mailarekin. eh asko asko kostatu zaigulako ebaztea ba, zein den gure ustez e, kanturako estrofarik ederrena ta egokiena. Popatiwan proiektu sortu berriak jarri zuen proposamena maigaina, Xabier, Krewe, taingiru maior, eta gaitzko ikutxako satuliko popatikuan proiektuak, eta orain zer? Orain ba sarituak baditzugu, eta ba hemen bat egunera nahi zirratiko bigarren kafea saioan zuzenean, emango diegu saria sarituei, eta primizian orduan kantatuko dugu gure kantua estrofaberria berria geituta eta korrespanago gainera sortze prozesu betean zaudete grabatu eta grabatu eta grabaketak egin hitzak eta kantuak daueneko sortuak zaudelako bai publiko egin dugun lehenengo kantua hau ez da ezta ipunetanez bezala Baina beste bederatzi, guztira amarkantu grabatzen ari gara estudioan, e, pasaberri diren bi aste hauetan, burubelarri belarri aritu gara, eta hau sartu, musika tresna ezberdinak sartu, nasketak egin, eta aurrera dezake da sekulako kanta tzarrak entzungo dituzuela laster. Ma, orain arte piti dina ikusi, eta mutila nintze da uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badakizuen eskaneiz eda. Begiru neon arpen, eta maita asonez, ikusten zaitu gula. Tximeletak beraz besteak beste zabelean orain txe. Bai, zabelean eta... Dagoeneko sosopozik bakantuak erdi eginak baino gehiago daudelako eta izugarriari garelako disfrutatzen entzuten eta eta berrentzuten. Eta dagoeneko irudikatzen ba zuek zenbat gozatuko duzuen kantu bakoitzarekin. Ba upazuek? Eskerik asko. Elederze jarriko dugu saioari bukaera emateko? Mm, bueltan da. Eta zertago ba bueltan? He. Dantzarako gogoa? Bai Itzuli dira Urgaderriko argizbiak Noi olako zerugorriak Bakarren batari da sukaldeko irratearen ondoan dantzan Ele derrere bai, besoa kaltsata Ikusten zaitute etxetik, eina eh? indantza. Zen Amets berriak idazten saiatuko garelako elkarrekin ezta, Bai? Elkarri begira Itzuli gira Eztari aurratu arte kantatzeko abestiak Itzuli da. Baldintza gabe emaitatzeko ausardia Itzuli da Gure begietan somatzen zen biztira Eldorain eskutik dagoa zen ametsberriak idazten saiatuko Elena Sánchez Anedoriozola Mikea Hierza eskerrek askota zorionak hiruroi. Birmingham argitaletxeak argitaratutako liburu berdeak biltzen ditu kaleidoskopioak garaiz nagoen bitartean eta pumorio gehi urte lan ederrak.en Tu denak galduta danzante zio perfektu hori e kagerian zer ezarren Axer sinkunegi eskerrik askota bejon dizuela egiten ari zareteen lanagatik Goiherri tar sortzaile arteria.eus diru laguntzen inguruko inarriak zain dituzu el Itzaldean intimitatean sortu dezun lan horri Egin argi, erritarrek, eskertuko duteta. Datorren da, astean bueltan izango da, ezta da? zer izango da datorren astean bueltan larun bat goizean? Eh, Segurra irratean. <laughs> Itakasa iba, ez da? Bai. <laughs> Eta bitartean ze zesango diegu... Entzulei, bitiartean zer? Eh... Izan? Zorion txu. Besar egun zora pasa. Aio. Aio.